Adiós Amboi Més de 40 anys amb tu Boas tardes, señoras e señores, aquí desde Radio Samboy, desde Galegos Novais, dúas uriñas en lingua galega. E temos por aí unhas enderezos que é galegosnovais.blogspot.com, que este un blog. E tamén temos un correo electrónico que é galegosnovais.gmail.com, como non... Moi boas tardes, Xulio. Boa tarde, queridos ointes. Benvidos un día máis a este noso programa Se, a Galegos no Novais no 89.4 no dúas oreñas de radio en galego para todos vosotros con música, con intervencións, con entrevistas, con noticias para que estedes interesados con os con o idioma e con a nosa música. E entonces, pois... Pues, Poñemos música para poder ser o sí. primeiro convidado. Exactamente. Vamos... Y yo decir, yo nuestro técnico que exactamente que nos ponga música para iniciar el programa. te, te, ta, te, ta te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 Con facturas, con muntas, cuascotas, da da hipoteca empacada. Quedo a vivir aquí. Quedo a vivir aquí. Quedo a vivir aquí. Quedo a vivir aquí no fai chisco de ruido Espararei con levitar de viúva comprando oprimido exercerai de fiel servente das abas a cocina das sumisa consentidora da traición, da besación no encanto quedo a vivir aquí quedo a vivir aquí Quedo vivir aquí Quedo a vivir aquí Parirei Eses dos villos teus Que ansogar nun parque urbano Un patio de veciños Pois que... pues con esta música Danos pepos para recibir o noso amigo Aixo Que Nos vai a contar cousas Sí, sí. moi boa tarde, Anxo, benvido oh, boa tarde. Hola, boa tarde. benvido, boa tarde. moitísimas gracias por acompañarnos por esta, atender a nosa chamada gracias. bueno, xa sabes, xa sabes que nos chamábamos precisamente por esta música que estamos escoitando de fondo de su Garrido Pombo xa, que me, pareceu, xa que, me pareceu que tendes ver mus musicales a labrea, xa bela labraña o, o sábado, non? o sábado en... xa sí. en... sí, ah. sábado este día dous a mm -hmm. miro día 12 su garrido pombo estará con nos aí facendo, nada, facemos un bermú musical con ela moi ben, a ver, a ver está, sempre que organizamos cousas mus, así de bermú mm. as cousas funcionan, porque a xente gustalle tomar algo eh, mm, eh, claro. sí, eh, sí. son eh, os bermús aunque ahora, mira tu por onde aí por lo menos no barrio de Gracia Hai algunhas locales que están facendo tamén vermuts musicais, e dicio, mira estes carallos xa non están, están comer. Porque por la, por la tarde sempre hai sempre hai competencia, que xe cine, que xe teatro, sabe, mm. yo vermuta é unha cousa que non Sí, é, dixo Que hai locales que campezando vermuts, e si sí, musicais <risas> ou incluso de teatro, e eixo, fícate tú, fícate tú sí, as cousas boas a veces cópiense, non e iso está ben, quere decirse que non se claro. fan cousas malas, senón non claro. se copiaban lógicamente, un su garrido que é unha cantante musical sí. compositora galega, extraordinária cun cunha forma de, de tocar completamente diferente, matices de bossa de folk de, sí, sí, sí, sí, sí. De, de, de as cousas que ven polo ioto gustame moito e eh? a sí. que eu non tiño que recollecer que non a coñecía uh -huh. e eh, Eh, foi ademais de nuna nuna coñecen directo falei con ela por teléfono mm -hmm. eu o trato por teléfono teño moitas ganas de vela porque me caeu parece unha persoa encantadora sí, e a veces sí. estas vibracións sabes, por teléfono e dicio nima mm -hmm. de, que, ganas de... Grande, <risa> que grande creo que nos caímos ben, creo que nos caímos ben <risa> <risa> <risa> os artistas sempre se, entre vosotros sí. sempre sempre tedes ein verdade que si tedes moi bon enganche <risa> Claro, claro. Anxo, contanos desas de, de cousas interesantes que últimamente estendes moitísimas furafollas, yo mismo, agrupación teatral pero tamén a, a eso de, de crea non? Algo, algo, algo importante que estades a facer para que as novas seracións se, se enganchen, non? Mm -hmm. Bueno, andamos en... Mira, hai unha cousa moi moi Houve moitos anos furafollas mm. sempre nacer a Nace na unha universidade, sabes, na na na, tambe si, si, Universidade Trato, nos anos 96, 97, onde vai mira tú onde para 20 e Pico Dano, non? Si, si, daquela eh, daquela começávamos tamén na radio. Si, si. Cl claro, foi aquel momento que estábamos en tía un agrupación de apoyo aos moitos deles aínda mantemos, seguimos, si, eh? pero pasou moitísima xente. no ano pasado fixemos o 25 aniversario. Claro, grupo boli, oh. o grupo de e xuntámonos aí xente dos inicios e eh, xente que está ahora e hai como varias xeneracións porque hai xente de vinte e poucos anos uh -huh. e xente de 70 Olé sí, sin, pu sin puñer nomes para que non se para <risa> <risa> que no, non no, se no, pade no, no, ninguén Pero eh, a o que me sorprendía <risa> é que había unha comunicación entre todos sí. que non había non, non era que os máis bellos, os máis novos <risa> Non no, no, había unha comunicación que Entonces como si estivéramos todos no mismo dial, ahora que falamos en la radio, no. sí, como, claro, claro. Si como si estivéramos no mismo dial. Uh -huh. Y foi foi moi bonita esa xuntanza uh -huh. eh, de contando historias, contando claro, historias da do pasado, historias sí, sí. tradicionais, historias reais, historias moi bonitas, eh foi, foi, foi realmente eh puxamos un vídeo onde seba un vídeo de Bueno, nos iban pasando as fotos uh -huh. dos, dos principios hasta ahora mismo. Y sí, uh -huh. quedamos nos mismos, nos mismos sorprendidos, eso claro, claro, claro ¿Cómo que. Le, ¿Cómo que un grupo de teatro catalán, porque nacimos en Cataluña, ¿no? Claro. Está facendo teatro en galego tantos años... Sí. Eh en no un esmorece, en un esmorece, exacto. Pero el nos estemos vivos, non. Aficionados. Sí, Estos sí. sí, desaparecen, sí. Muy desaparecen muy rápido es sí. oye, pero hay es que hay un algo familiar, hay, sabes que en un grupo fuera está prohibido marcharse, non <risa> Claro. No está prohibido. ¿Eh? E sí, que, sí. que tú un momento que entras en pura follas, A sí. única opción despois para marchar é coller unha excedencia. Ah, ah, ah, <risas> Pagada, non? Porque se non. <risas> claro que sempre sí. podes volver cando queiras. Claro, que sí, claro Entonces, que sí. a xente cando vol, pois, pues, xa responseron con alguís que marcharon pois pues, porque tiveron fillo porque tiveron que de cambio lles sí. traballo de lugar e volven outra vez, e volven. É unha cousa que comentaba moito eu. É curioso en Frobollas es que chegas aquí, e como decía o profesor aquel que dixo, como decíamos onte, ¿no? como sí. decíamos ayer. ¿no? Sí. Dixo, un tal unamuno, non? Non pasou tempo, estamos aquí como se non hubiera pasado nada. Entón, sí, sí, sí. eh, eh, eh, eso está sedando en Furafollas, estamos, estamos funcionando e uh -huh. estamos fazendo obradoiro, estamos e creamos dentro dese de grupo Furafollas e dentro da Asamblea Cultural galega de Barcelona, dunha maneira casi casual, creamos unha biblioteca coñemos unhos libros que tiñamos uns 50 libros de Tal vamos a montar unha biblioteca unha, alguén que non tonou unhos libros uh -huh. os iba a tirar nos montamos a biblioteca decidimos crear un club de lectura uh -huh. o club de lectura non sabíamos que iba a funcionar tan ben ahora somos 40 e pico personas no club de lectura carai Entón, o no club de lectura galego, non? De lectura en galego no? A biblioteca, hai que poñer un nombre a biblioteca Si, sí, que nombre lle poñemos? Empezamos, empezamos a pensar, no, empezamos a poñer a nombres de xente non sei, sé, no buscábamos nombres eh, Relevantes. Eh, des, de Rosalía, Castela non sei, sé, hasta que vai un, un compañero e dixo É por que non lle poñemos un nombre de, de Sabela Labraña? Unha grande, unha grande, sí, grande. Sí, sí, Dixo, oh Mira, foi dicir, claro. Sabela Labraña empezar a decir todos os outros empezamos a decir como non se me ocurrió a mim? <risa> <risa> Poñer en valor unha rapaza, unha compañera sí, naquel momento okay. es que Foi genial pues, e sí, puxemos sí, claro. o nombre de Sabela Labraña veo un marido veo uh -huh. nos toda a biblioteca de Sabela Labraña uh -huh. de a súa biblioteca na, na, pero non só o eso que nos empezaron a doar libros desde aquí de xente de, de Barcelona Eh, de Galicia, empezamos a recibir uh -huh. do ois, que empezamos con ten libros, estamos chegando ou pasando dos tres mil libros que, que crea que temos unha, e agora o outro día temos unha xuntanta no Ateneus Roix uh -huh. de ampliar, para poder ampliar a biblioteca para seguir crecendo, porque é moita xente eh, non te podes imaginar isto é unha cousa que nos sorprende a todos a, os que a creamos, porque non o pensábamos de xente moi noviña que ven a participar na biblioteca para archivar libros, para fazer cousas, uh -huh, uh -huh. e a propia biblioteca, que forma parte da Asamblea Cultural Galega de Barcelona, de APGV, e, digamos, dentro da APGV, é, é un elemento Din... eh, que está eh, que, que inventa os produtos culturais da APGV. Dinamizador. É, é, é un dinamizador. A, a, a biblioteca Xabel Arraña convertiu-se en un dinamizador, de, de, porque... Chamos editoriales para presentar libros, uh -huh. para hacer, ¿sabes? Claro, no, ¿sabes? claro, claro. La ¿Eh? colaboración de Fura Fuen. O sea, a propia universidad uh -huh. uh, de sus lamas, siempre que pueda presentaremos sus libros ahí en la biblioteca a saber la brana. Muy bien. Claro, he dicho, fantástico, porque dice... Ben nos máis centes representacións, apresentamos aí que xa presentamos a sí, <risa> sí, se presentamos na universidade. Sí. Si, si, si, quizás No, no, a ver. Posiblemente porque debeceu o, o o alumnado na en sí. universidade, entonces lógicamente posiblemente claro, pues, eso eso teña un pequeno hincapié. ¿no? Bueno, o outro día estivemos o este o martes pasado, este martes desta semana, o foi o martes pasado. Veo estuvo Samuel L. París Hombre. que veu, que veu a, a recitar poesías. Mira, que risa paz, pois pues el veu, foi recomendado por o, por o Paco Matías o de Edicións Positivas, sí. que, que está encantado que o proxecto hace e temos que ir aí, temos que fazer máis cosas. Pois pues, pues que quere participar claro, atupou un ambiente claro, eu cando claro, eu xa teño 60 se largo, sabes? Bueno. E quando atopome con xente de 20 e pico que veñen aquí, oxe, todos os xoves, hoxe a seis da tarde, xuñdamo nos seis, hoxe temos curso de lectura. Oxe, ahí, eh, eh, será unha historia moi bonita porque xsiempre hai un montón de xente, un espazo para rivear un pouco falar do libro, para... Non te podes imaginar que ensorben... eh, tamén temos a colaboración das curafollas, das curafollas, claro. sabes, andamos contando contos con as bibliotecas municipais. Sí. Cada, cada mes vamos a, uh -huh. a dúas ou tres bibliotecas municipais a contar contos en galego hai que ¿sí? hai que inventar un eh, fago unha xerencia anxo inventar un con respecto aos idiomas no, no parlamento porque houve algúnha persoa que, que dixo que que era era innecesario que sí, que sí, non sabesgunha cosa hai que inventar algunha cousa porque furafollas pues, sí. ten, ten imainación para que vale para que algúns deses se vexen retratados. Si, sí, si, sí. é que tú te imaginas que levamos de democracia, non sei cuantos anos, 40 e tantos, mm. e que inda, ocha, e inda ora este ano sí. se poda, no Parlamento se poda falar en galego, catalán, é que salga un representativo público dicindo que eh. que o, o, o idioma do seu xa non no, non se acordou del. No, no. É é é é tremendo, sabes? Este país, vénhede ben como un como un tesouro, sabes? É vede ben o Tesouro realmente é bon. Védelo como una, como un pero como podes decir, como cuantos <risas> máis cuantos máis línguas é para un rapaz, unha persoa a... máis cultura ten, máis cultura. Cando xa se demostrado ten. que as persoas bilingües, trilingües, sí. plurilingües Tengo. son máis intelixentes estadísticamente, non? Claro, intelixentes cosmonolingues, pero ellos entenden más cosas ¿sí? y además entienden más cosas, que eso es eh, importante, ¿no? sí. Claro, es pues, que el otro día escuíte no, no falaba, no, en un YouTube falaban en en York, falaban de el, uh, el español en Nueva York. Era de estas um, uh, Cervantes, como se llama? No, es el Cervantes, sí, sí. sí, o sí Instituto el Instituto Cervantes de Nueva York. El Instituto sí, Cervantes sí. en Nueva York hacía una conferencia sobre el español en en Nueva York. Uh -huh. en Nova York e presentaba, bueno, o cacho que, que, que vinha unha conferencia antes, unidades no Youtube, pero es de uh -huh. Española en Nueva York aparecera unha señora que estaba falando en perfecto español, era, era neoyorquina que nació en Nueva York, de pais neoyorquinos, quer sí, sí, dizer, os pais non sabían ingleses, non no falaban español, ela aprendeu a falar un español perfecto, e ela falaba das estadísticas que salían en alí, que xeran ali nos Estados Unidos en donde demostraban que as personas, os nenos que falaban as dúas linguas uh -huh. español e inglés, sí. non só eran millores en, en lingua língua, uh -huh. sino tamén eran millores en matemáticas e en todas as outras... Claro. Eh, porque en, porque entonces, te máis, claro que sí. É claro, eh, lógico, sí, o sí. Vídeo, por favor, eh, se si tedes fillos que aprendan dous idiomas de base. O sea <ríe> claro, <risa> claro, claro. É claro. lógico, idiomas, sí, sí. Porque o cerebro pero é que eso está demostrado que a co cerebro funciona eh faise máis responsuoso é, é máis bueno abráste pois é casi todos hai nos en todos os bueno si sí, iso tamén é verdade <risos> hasta inglia hasta idiotas idiotas Ah, os linguistas de carallo, eh? Por eso che estaba diciendo Ancho que crear crear algún sketch, algún, non sei un monólogo, algo, algo que dê que poña evidencia pois pues, este Sí, é sí, que sí, sí. sí, sí, sí. bueno, bueno. de tono que teñen ténen algús, non? Saben bueno, entender eh. que pero bueno, es que él el solto eso porque tiña boca que se si tiver outra cousa, bota a volta nima, eh? sí, sí, sí, nima. pero, e, per, e que, per, verdad, pero e escoita, é eh? que mexan os pés o sea, no sí, sí, <laughs> sí, sí, sí. non apuntan ben <laughs> no, no. <laughs> é que é terrible eh? é, mira que ten oportunidade de dicir, no meu país sí. non sós fala un idioma falen 4, 5, 6 idiomas Ai, estamos En un país, en país entendémonos todos porque somos o suficiente misto e sí, porque eh, falamos unha eh, unha porta podes dicir porta. Si, sí, si. Sí, sí, <risa> é unha é unha finestra podes chamar ventana tamén, sí, pero claro. a nosa cabeza va para máis. o <risa> que digo, pero é es que o, o, o bonito do caso é que el vén a Cataluña e el entende que resulta que nos, o, os, os galegos explicámonos en, ga, en galego aquí, eh, eh, temos comunicación en galego e temos radios en galego, e temos teatro en galego, e, e, e, eu, eu, eu, e Cataluña van a glórias e de ter galegos aquí. Claro, é el... este, este é grandísimo, este é grandísimo. E isto outro día, é que isto... Después, bueno. eh, después, después él está de acordo en, en aumentar os postos de traballo. Bueno, pois hai 4 postos de traballo que teñemos no Congreso, no Congreso, claro. de no, moito. Claro. claro. É, que de, é, que verdad, é que de verdad... Non hai por dentro de coñelo. Que... Non hai por dentro <ríe> <goyelo. ríe> no no, Non hai, non hai, non... De, no, no, no A, a pandemia fastidiónos bastante Lixo, tamén é de curafolle, no, no, no. Lixo Caramé sí, Durante oui. dous anos Antes da pandemia, dous anos Bueno, non sei quantos ou tres anos Veo mm. a pandemia eh, fastidiónos Estuvemos nas escolas de primaria vindo a contar contos en galego Nas escolas de primaria xa ves, xa ves. Fixemos, cada vez Resulta que nas escolas de primaria Hai unha parte do, das súas asignaturas Donde falan das comunidades autónomas sí. mm. E eh, falan das lingüas hai nas comunidades en, en cada claro. Entonces el eso que fain os maestros collen vídeos uh -huh. e, poñen, e poñen, vídeos de, de esa, pues, de vasco, vídeo, poñen, claro. uh -huh. sobre... pero se si temos dout indígenas de Galicia, se <risa> <risa> poden ir a contar contos en galego e sí, sí, explicarlles sí, os nemos, que é o galego. É sí, sí, sí, eh. conta redonda. Entonces chamaban as esas escolas antes da pandemia Benyang repetíamos na nosa escola. Claro, claro. Eh non tiñamos nos, dicíamos cuidado que nos queremos ir a máis escola, está xa, pero tiíamos que tiíamos traballo para para tempo. E sempre, si, si, sempre dicíamos. como os que ibo facer a a biblioteca sempre, verdad? Sempre, verdad? Claro, non vamos aí a, a, a acercarte que queremos educar eh, en bilingüe, de, a lingua, de claro, claro, eh, eh. Eh, sabemos os catalães se entenden moi ben se vos falades en catalán estades axudando io se vos falades en galego estades axudando ao catalán, claro, claro, claro, claro. poñer en valor outro idioma, é claro, claro. es moi Para eles claro. a cultura, eles se sinten claro, como a cultura especial, claro, ¿no? claro, a mim dixeronme moitos son... políticos, me dixeron precisamente de que eles están orgullosos de eso. Bueno, eh, claro. anxo Eh, voltando sí, outra vez o mismo de, de, de, de, de Que dicíamos do sábado que ven Que é importante sí. que os nosos ointes saiban Que a partir das doce Estades aí no Ateneu Roche sí. Que é Torren de Vilalet número 34 aí en Graça, Torren de Vidalet 34 Pois que Ademais de escoitar música Poden tamén tomar un xanqueiro un, sí, un, un, un, un, un, un licor café Un vasinho Un, un, un viño sí, una, sí. Un vermú Que é tamén dame picar algo, o, ¿sí? claro. nunca sabes, si e, e que... compartir, compartir con toda a xente claro, que hai por Instagram. vai ser unha vai ser verás, va, eh, xa, xa, xa xa xa mar unha mañá, esquecendo xa veras, eh, máis dun ocasión que non somos talismán para as persoas que entrevistamos, polo tanto tere de sexy tazo, Eh, todas <risa> <risa> <risa> <risa> que me chaman ás veces logo. Que no, é o que teño que Si só teño apuntado, xa sabes, pero hai veces reúnes A verdade é que si. Sí. Ah Anxo, agradecémosche muitísimo a a tua participación de hoxe, e xa sabes que temos estado anotado e continuaremos muy, chamándote, eh. Moi ben, moi ben. Pois pues aquí estou sempre que me chamades eu respondo, eu agradecemos Nós agradecémosche Moi ben, Anxo, Anxo. Una, Un bico grande. Igualmente, grande, Anxo. Moi sorte, grande, tal, pues, sorte. Os pues, pues, oído.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 O 3 de desembre, vin al poble espanyol I posa't la gorra pels infants i adolescents amb càncer Amb la col·laboració de Lildami i Elisenda Pineda I les actuacions de Beta, trudis I les veus més eufòriques de TV3 Atenció als més petits Tindrem la col·laboració especial d'en Titor Que estarà signant gorres de 10 a 11 Aconsegueix la gorra per 8 euros A través de 3 www.afano.org O al mateix dia de la festa O trucant al 93 237 79 79 Posa't la gorra rainera mesa la organiza a asociación amb càncer afanoc la biosamoi Con esta música, Xulio Danos pe, pois, para falar cun sí, sí, sí, sí. Con un artesán Si, si, si Con unha carnicería de primeira orden en, Ali en, en Petín En Petín, sí, sí Aurense, Vamos a, dar, sí, sí, vamos, eh, a dar... vamos darles boas tardes, pois, como non A Murias ah, Exactamente, Guzmán é o fillo do, eh, do Don Murias Pero bueno, eh, bueno vamos falar con el, veña Moi boas tardes, Guzmán moi boas tardes Boa tarde, Urma, Moitísimas gracias por atendernos eh, placer eh, Para nós unha honra terte aquí hoxe no, no noso programa, porque ademais temos que dar a conhecer, pois non somente a carnicería Muria, senón tamén todos os produtos que vo, que vosotros podedes ofrecer a todos os nosos ouvintes e seguidores mm. que teñen moito que ver co Porco e eh, con estas mm, festas que veñen agora mesmo no Nadal, hai moitísimo produto sí. que se eh, degusta, non? Eh, Vosotros podéis enviárselos a casa directamente, ¿no? Sí. Efectivamente. Ahora ahora en esta época, bueno, o, o más demandado es los embutidos, sí, sí. Eh, por pues por lo clima, por la por el atocadoano. <risa> y eh, eh, bueno eh, aparte de embutidos tenemos más productos que que, que trabajamos todo el año eh, mandamos para uh -huh. para Cataluña directamente uh -huh. eh, mando, mando mucha ternera mando carrito oh, caray, diario, prácticamente ah, ah, ah, ah, embutidos eh, es decir, las sí, androias, los sí. chouriezos o las cons eh, eh, todo, eh, embutidos todo. caseiros es importantísimo sí. decirlo ¿no? eh, desde que mi padre empezó en 1962 ¿no? Oh. E, eh, pois pues nada, eu sigo, bueno, eh, el queixo, el, el fui emigrante, eh, ah. como eh, na zona nosa iban todos a, a Francia, prácticamente. Si, si. El li mal, el veo cá os dos tesanos, sí. gustaba yo campo, gustaba ya viña, gustaba os animales, empezou a, a vender porcos. Muy bien uh -huh. Desde moi pequeno, e eh, bueno, empezou así, poqueña a poco, empezou a vender, a vender, a... De empezar a pedir carne, algo algún chorizo, en verdade que pouco a pouco foi que foi crescendo. Eh bueno, esto es cuando tiamentaros por elas, el falleceu, con enfermedade de eu. Pois, pois seguim co co tema familiar. Muy ben estupendo. A mí o que máis o me gusta do porte da Zorza. A Zorza, si, antes en América, que xa sí. era que si. Todo está en pasadizo. Eh, fabricamos todo produtos eh, artesanos, facemos toda, man, toda a mão todavía. Uh -huh. Eh, eh, eh, eh yo o máis importante eh non utilizo ningún tipo de aditivo nin, sí, nin sí, conservantes sí. nin nada que cada vez este eso está moito muy moito máis demandado, eh? Hombre, outro couso que hai que poñer en valor, eh quero que, que os nosos ointes saiban é eh, o feito de que eh, vos estades eh, pertiño de Peñe Trevinca, pertiño das montañas entonces sí, todos sí. os produtos veñen, claro. veñen de aí, zona, sí. non? Quero dicirse sí, que de Manzaneda, de por aí, de, de, de Efe, entonces, e, os cabritos, varios, os cabritos, os cabritos, ya, ya carne natural, é eh, eh, dicir claro, sin sin la todo natural. No, non é de granxas extremas, nin... nin... Non, que va, que va. É concretamente traballo a, a Tena de Gallera Suprema, mm. eh, son teneras que pues que toma lecha nada máis, non come sí, ni sí, tipo sí. de piensos compuestos, nin de sí. cosas raras. Pois pues, os cabritos, sí, como dicía un X, dice, pero se entonte estaba pasando. Ah, claro. No. <risas> Exactamente. E quinda queda un rebaño, a verdade é cada vez que menos sí sí. Eh, pero bueno, ahí vamos, van necesitando algún algún pobre un pobre no, me refiero, a gente mayor que le gusta eso, eh no lo que vendechar, pero bueno, que bueno. en de 12 años para comer un cabrito, vamos a tener que que sortealo, quiero decir, costarán tanto que no no, no se podrán comer, porque hay pocos, se entiende. Mhm. Uh -huh. pues bueno, ah, ah, eh, y ofito de que eh, eso se considere, pues no solamente eh eh po, mm, quizás artesanal, 100%, é o feito de que vosotros tamén facéis de los chourizos, é decir que eh, eh, tendes sí, sí. aí produto... Eh, por, claro. por, por eso che agradecemos que nos atenderas, que pechache para poder pues, atendernos a agradecer. Sí, é ¿no? eh, eh, que teño, teño un cliente que me van buscar casualmente un, un cerdo en canal, ah, ah, bien, bien, a, bien, a, bien. a bataza particular, estaba esperando na camisería. E <ríe> <bien. ríe> os porcos crios tamén, teño a granxa criou os porcos de forma natural tamén, con bien. patatas, pulpa, fariña... Entonces sí, sí, desde que son pequeños hasta que son, hasta cosa que fico, veo que estoy fabricando porque claro. tengo la materia prima. Claro. claro. Bueno, y entonces eh, pues bueno, compro aditivos todos naturales, ingredientes naturales, libres de gluten de todo, eh, bueno, hay que va por tiempo la calidad, hay bueno, pues 30 picu años desde que me decidí a buscar una empresa. Ya que funciona hoxe, a calidad. Moi bien moi ben, Guzmán, agradecemosche moitísimo a conversa Esa que, es que temos hoxe contigo e eh, eh, mandamosche Outro, moitos... Outro día vamos a alargala máis. Vamos a que os, que, saiban, que os nosos ointes saiban que os nosos oitos saiban que o 988311 552 está aberto sí. para que, para facer pedidos. Sí. E tamén hai un correo... Hai un móvil tamén que eu teño Uy, y, que é o meu. E sí. un sí. correo electrónico pedidos sí. non? Sí, bueno, ese, ese correo voy a habilitar ahora, ahora mismo. Ahora, o que tiene ahora mismo es muriaspetin.es. Murias ¡Ay, con, con un dominio especial! Muy bien, muy bien, perfecto. Sí, sí. Pues vale, pues alegramos... A página, a página, estoy montando una página muy bonita. Muy bien. En, en 20 días está operativa. Muy bueno, bien, pues... pues... Agradecemos-che moitísimo. A... como é unha persoa xoven, se dá a tecnolóxia que non vexas. Alegro-me moitísimo. Sí. Igualmente, a... un placer. Ay, o... se, xa che mandaremos o, o, o audio. Eh, Venga, genial. A Con tú... lo que ganas é que estou. Contai comigo por que que Veña, unha perta ya, todo grande, todo. Éxitos, no no, aperta grande e moitos éxitos. Agora non nada. Gracias. pois pues esta música danos pé, pois pues, para falar co Marcelino de Santiago Viqueira que exactamente. é exactamente O Cucas, artista de titiritero, autor teatral, escenógrafo Debe ser Kuk... moi noviño porque a voz tena noviña. Eh? É o máis o home titiritero máis antigo de Galicia. Sí. vamos a saludalo, Veña. Moi boas tardes. boas tardes. Boa Kukas. tarde, que tal? Moi boa tarde, Moni Creques de Cucas. Si, <risa> sí, señor. Sí. Verdad? Monique bueno, que o... si antiguamente solamente eh, Marcelino, antiguamente. Marcelino de Santiago sí. Que por certo xa ten moitísimos anos de traballo con eso Con Monique Rex, pero tamén dando, dando saúde Dando eh, ledicia e alegría a todos los... Puxemos esta, esta peza de música que pertence a unha das obras bozas que, que ten música de Vivaldi, non? Si, sí, si, sí. é eh, eh, unha música... Eh, bueno, primero que de Vivaldi son as catrastacións sí. eh, foi versionada por eh, por Rubén, aquí un, uh -huh. bueno, un compañero non sei tal que se dedica a música e que, bueno, toca guitarra fenomenalmente eh, bueno, toca con moitos grupos uh -huh. tanto toca jazz, música clásica <risas> bueno, de todo, e entonces pedimos si nos pudera facer el una versión para hacer uh -huh. a, a obra esta de Viva Vivali, non? Sí, una sí, obra sí. Para, para, para todos os públicos, sobre todo para a infancia, non? E que adaptara, porque o millor a obra realmente de Vivali é moi bonita, pero o por rapaces, para ser xente uh -huh. un poquinho densa, non? Entón, eu fiz unha versión realmente espectacular, <risas> hai que decirlo, é, é, pero... eu, para mi, sou un melómano, é unha das mellores versións que escutei na miña vida de Non, Pero de, vos de, de vos, acompañaste de des, sí. vos acompañaste un espectáculo con eses monicreques tamén, con esa música logo Sí, sí, sí, eh, que o espectáculo se titula Viva Vivaldi e el puso ya música de, de Vivaldi a, a, sí, sí. a, a eso o, o espectáculo, claro, sí, claro, claro. Sí, sí. Por certo sí. tendes previsto xa para esta fin de semana me parece que aí no Culturgal no tamén estádes solicitados, me parece Hoy eh, non no, no, no sei moi ben eh, no Culturgal íbamos a ir en principio con... pensaban pensaba en Levaro Ronsoso con un destas de obras así que son aquí chamamos o Lambe Lambe ¿no? sí. pero bueno non sei sé que pasou que de feito non Mais, bueno, sí, pero si non é en de, Pontevedra, como é de... hora que modis, como dices, que aí un pouco despistado, que me dises agora que que para esta semana. <risa> no, bueno, pues... unha información <risa> <Sí>, do <de> Culturgal <risa> con respecto a vosoutros, pero Moniqueques de Cucas, pero que pasa? o mellor non está en Portugal, o, o digo en Pontevedra, pero si outro sitio, me parece que en Vigo tamén teñen un espectáculo, te, teñen participación, o teñen un <risa> acto, non sei, sé, o mellor si non en un lado noutro. Case que Moniqueques de Cucas, cantos anos leva de xa, no le va porque Eh, moitísimo, moitísimo Bueno, sí, pues, levamos pouquinhos, eh 44, Poucos, me parece 45 solo eh? Dice pouquinhos Máis que a nosotros, non levamos 40, 42, vale pero... <ríe> Sí, mira ti iten... Dendo pues 86 Por, por andamos, por que andamos novos, sí. Claro que sí A mí, cando, sí. cando vos nas reunións que, que, que temos aquí en algún elemento tal, Dicen, no, no, é es que vosotros sodes de, de, Xóvenes con experiencia Sí <risas> Exactamente <risas> eh, sí. Bueno Cucas, dinos cousas do, do, do voso traballo que estés, estades pendientes de, de facer moitas actividades, últimamente solicitan vos moito no, nos colexios tamén, non? Si, sí, bueno, nos facemos de, de, de todo desde de obras revolucionarias uh -huh. ata obras didácticas e uh -huh. de todo tipo, non? O sea, nos colexios, últimamente A veces nos llaman así para dar algún curso, uh -huh. en eh, defecto agora estuve en Santa Comba, ¿no? Uh -huh. eh, dando si un obrado sobre sobre cabezudos, la eh, sí. manera clásica de, o sea, modelando, facendo vaciado, todo eso, ¿no? Ahora uh -huh. hay moita xente que traballa co, por, por span ese tocar sí. o sea, que tiene que además cheda que que da no tal, uh -huh. eh, en cambio les querían ver nesse colegio esa a, a ver como se ve facían antigamente. Entonces, eh fu González y estuve ahí varios varios días y tal, explicándolle, de feito fixemos un cabezudo, ¿non? A Vigo. Valeixo. Sí, es unha forma de arte, bueno, en Dimei sitios así, o damos clases a veces de, de construcción de marionetas ou de uh -huh. como marionetas en escena. Sí, eh, sí. E outras veces o que se de como facer caretas, ou como facer sí, ajá. eh de, De, de, de todo o que de, vamos do que nós no sabemos facer, sí, ou claro. algunha vez tamén mismo estamente fotografía ou de porque eu sou mestre en fotografía increíblemente. Ajá, <ríe> que estupendo. que nunca ha como tal, pero bueno, pero pero sou eu no. Uh -huh. el niño título e eso, pero e eh, despois tamén, bueno, a veces me piden uh -huh. de pintura ou de cousas así, non? Algo que O que fai un artistazo, vamos, que, que, que lle dá para que todos os, os rapaces ou todas as persoas que se achegan, m, maiores e cativos que disfruten coa vos otra vez. Por certo, con, con un heche de premios últimamente, o último que me, que, me, que nos chegou aquí a redacción foi o de Premio Gali Creques do 21 me parece, e, e algún máis recente tamén, tendes non? Sí, sí, bueno, sí. Bueno, esos son eses premios que, que, así que que son os que ao menos a mi me gustan sí. os premios eses que hai que competir porque se te tengo premios, esas cousas mm. e tal son de, de, de, de outra xeira pero bueno, estes eh, nos dieron así algún, como por exemplo foi para nos foi moi entrañable tamén o premio Xira de De, de, de teatro claro. tamén nos dieron o premio o premio da cultura galega cultura de crítica y, Galicia, de, o de, sí, crítica, no de mal, o da crítica de Galicia crítica de da crítica tamén existen que tan aquí vivo tal si ¿sí? sí, eh, sí. de, de, despois temos premios si algún de escenografía deha pres e tal pero bueno no sé, a ese se nos presentamos menos porque como hai que que apuntarse que <ríe> eh, dobo competir eh, non sei sé, que Esas cousas que eu creo que hai un pouco do amiguismo demais e ademais que non que non sei que eu creo que un premio xa teñen que dar porque xa é un traballo bo por unha cousa así, ata que te teñas que presentarte ou concursar como se foras a comprar a lotería a ver se te toca o premio, non? A mí nese así non me gusta tanto, pero bueno... Pero esas outras non, esas outras eu oh, porque lle deu da gana de claro. armos así de mm -hmm. eh, eh, hubo unha xente que se desuntou e mm -hmm. xa, bueno, pois pues, merecen por, esto, por eso, que bueno, pois pues, mira, se lle agradece porque eh, porque sempre que despois de 45 anos que se mm -hmm. recoñezan recoñecen Eh, que de non haber nada ahora hai un lote de compañías de, de, de marionetas e todo eso sí, eh, sí, que, sí. Eh, se está máis ou menos eh, eh, mais, pero bueno, Mar está bastante establecido claro. sí, marionetas e que títeles ya, ya... por certo, sí. quería comentar por lo menos que poñer en valor o feito de que tes compañeros tes, tes un equipo que tamén que participa contigo non eh, sí, dar, sí. da, dar coñecemento de que ti solo non traballas, que tes te aí o carón a, a Isabel Rey non? Sí, sí, bueno, claro Isabel y somos os que empezamos hai 45 anos co, eh, que con esta tema pero eh, pero tamén hai máis está por exemplo eh, Miguel Cabaleiro eh, que, que, que é técnico de, de luces e uh -huh. tamén Eh, o que a veces atúa con nós e todo eso, sí, sí, sí. Eh, pero tamén está la Rai ahora, está Marian... Caraí, eh, un equipazo, bueno, no? É eh, que eh, non no somos unha compañía típica de de familiar, se pode chamar esa de que se fan espectáculos de, de dous ou tres da familia e tal, no, no sí, sé, sí, incluso sí. temos espectáculos que éramos eh, que 15 persoas, que es calles había cinco músicos, eh, cinco músicos que había seis seis actores manipuladores, uh -huh. eh, que había despois eh técnico de sonido, técnico de luces de todo, e xa digo, cinco músicos da Real da Orquesta Sinfónica de uh -huh. Coruña, ou como nesta última que estaban a Camaña camañar non, que estaban tocando uh -huh. con no se, no, uh -huh. no no no que no no no no no do gayceros, o sea que que, no, que nos traballamos con moitísima xente damos traballo sí, sí. a moitísima xente vamos, damos traballo cando podemos porque a veces nos temos moi xente na nosa compañía co centro dramático na súa non? Eh, que, que, que, que se pronto, eh, de pronto e xa veces non se eh, que, que tamén unha cousa, que nos centros dramáticos eh, polo general nunca contratan un de marionetas ou que se fagan producións de marionetas, claro, claro. En Galicia en 40 anos que ten o centro dramático, creo que solamente se fixan dos espectáculos de marionetas producións. Uh -huh. eh, ora nan a ver si se iban a un e que tal, pero bueno, as es coprodución que é outra cousa e outra. Eh, andará polo po, po, traseira, non non non non, non andan polo polo mismo que miño que nós non. Habrá o sea, que, abrá eh, que insistirlles, abrá que insistirlles ¿no? para que o poñan no no, sí. no no por lo menos no índice non? Si, sí, claro, eh, ¿no? polo menos xa que xa que de teatro dramático que tal, eh, tal hai centro de, de, de, de, de espectáculos e afeitos en 45 anos e solamente se fixeron dos espectáculos uh -huh. para de marionetas e dous espectáculos infantís porque tamén parece ser que o teatro infantil non entra dentro de de, de, de, de eso, dos do centros, do centros dramáticos pero que xa non, eh, non entran as marionetas é que tampoco entra infantil Ajá. É unha cousa que sempre me sempre me teñeu moito. En cambio, despois cando se fala de teatro ou as enciclopedias mm -hmm. estas como a Británica e tal, pois teatro, definición teatro que se representa sobre unha escena, non sei que tal e vease, por exemplo, teatro con marionetas distinto, coño, pero se nos ponen de exemplo como, como forma de teatro porque despois eh, pasan tanto de nosa leces, non? Carai, pero bueno, sí, sí. de todas, todas aquí, grandes compañías en Galicia e cousas así, que se podían ter un poquinho de consideración, porque considero que non, grandes compañías e demais que están elevando a cultura galega polifora con, sí, sí. con, sí. con, con a cabeza ben, ben outa, non? Non? Sí no non están de chaiñas diciendo somos aquí uh -huh. o horda periferia como pretenden uh -huh. decir moitos por aí e tal, no? Sí, sí, nos, sí. Eh, nos podemos decir somos de galegos, o hacemos eh, a nosa cultura que é moi importante, no? Sí. Temos a esa lingua, a nosa cultura, uh -huh. A, a, nosa, a nosa chubia que eh? o, o estorbañando a nosa manifestación joven, bueno. sí. Oye, sí. Mar Mar Marcelino, unha cousa que tamén hai que ter en conta e, e deberían mm, poñerse en valor no, por, asa, por parte da administración en general, e é moi particular por administración galega e o feito de que o, o espectáculo ou por lo menos ese grande concerto que se fai en, en Redondela, onde aparecen tiriterios de todo o mundo pois pues, non ten o realce e o valor que, que lle dan, por exemplo, o do cómico ou por ou cualquier outro es, evento tan importante que se fae aí, non? Sí, bueno, porque aquí sempre andan así eh, non sei, así Dispersos. o paletismo que teñen a veces eh, o, os políticos, eh, porque, queres decir son os paletos de cara en ese sentido <risas> eh, porque eh, eh, todo fan eh, do que se fagan noutros sitios, non? Mm -hmm. eh, si, por exemplo, eh, si, eh, si, se triunfa mm -hmm en eh, eh, Madrid ou un sitios uh -huh. así eh, de repente un festival de entonces te... hai que facelo aquí tamén entedes, uh -huh. pero se si non triunfais en Madrid o mellor non hai moi total, pois non aquí tampouco tal, eh? bueno que sei eh, a... ahora non sei, por exemplo si estamos eh, co rollo de, de, de, de, de que te imete que refacer un Eh, unha casa do Monicrer que non, que xa sí, sí, ah, foi aprobado incluso por o Concello de Santiago eh, por, por maioría absoluta, o sea de que todos os partidos políticos tiveron de acordo con ela, pero deste xapai de zanos, e aquí no, vale. no se mueve nada. Despois, a Xunta, a Xunta eh, te valo, te, te valo xa fora, non, como uh -huh. dicirao outro, valo xa fora que é na La Rosa, sí. eh, eh, cousas así, eh, pero pero bueno, o tempo vai pasando eh, se den eh que den que, que a Redondela é eh, un uh -huh. os, eh, dos eh, dos festivales máis importantes que hai de, de marionetas en este momento en, en todo o estado español, non? incluso na península Ibérica, podemos decir. E sí, que que moito ten apoio, pero muito apoio popular, é moito apoio da xente. Eles que sabendo que eso sencha é de xente, que que que que que toda a cidade ten que estar paralizada porque hai tanto citiarte e de tanta xente que que que non pode ser, que además se pode casi circular. Que que además a de de ambiente internacional, veñen de Portugal, veñen de Grecia, veñen de, de todos os sitios do mundo, sí, sí, es decir, de, de todo, toda Europa. E sí, sí. entonces que que non lle demo en paque, o empaque administrativo que mo lle dan, por exemplo, aquí o Salón do Cómic en Barcelona, ten aquí unha repercusión enorme, que, sí. que veñen siete sí. de todo o mundo tamén, pero pero quero decir que o, o a inversión o polo menos o, o espazo que lle dan publicitariamente é enorme, mentres que o, sí. o, o, de, sí. o de Redondela parece que que bueno, é bueno. un Un eventiño normal. No, se, bueno, ta, tamén aquí en Santiago temos o Galicrè que que tamén vai moi, eh, moito, sobre todo se convida moita xente de do Atlántico, claro, aos de Portugal e de outros sítios tamén, se que convida moita xente de Coretale que veñen de de xa digo de de de de de, de México, de todos esses de por toda a Hispanoamérica, tal, que tamén é moi de, importante e a cultura galega ten moito que, que ver co, con eses países de poliabaixo de efeito, non nos chaman os, os españoles chaman calecos non? Cosa sí, que sí, a veces eh? tampouco, pero bueno, eso quer decir de que, de que estamos muy, eh, aquí unha liga foi moi grande sí, sí, e eh, sí. eh, que pasa? Que tampouco xa dan así moi tal, é eh, que non sei é eh, que eles teñen como mm, festivais de primeira, segunda e terceira eso, eso sempre foi así eh, seguirá sendo, pero eles non se dan conta de que de, mm, de, o melhor, que tampouco lhe interesa moito de que a cultura galega vaya a sitar, de feito mira, para, para decirte que Aquí hai un en unha feira de teatro galega que, que se intenta coñer cousas representativas e tal, de para vender, o que é unha feira, pero o ano pasado, por exemplo, non hubo ningún grupo de marionetas nessa feira pero non excluído, non sei por qué, non? É eh, que non quero decir que que non nos apuntáramos aos grupos de marionetas e tal, pero son cousas que teñen eles así, non? Sei, non, non, eu non os entendo, despois de 45 anos pelexeando con por, <risas> por todo isto, eh, que cada día levase unha sorpresa, porque te crees que diches un paso atrás e que un paso para, para, para <risa> bueno, un paso adiante, non? Das un paso adiante tres para atrás, un paso adiante e vale, para atrás. Vale, sí, sí. O sea, eh que non quere decir que non se conseguiran cousas, e que non haya cousas maravillosas, o sea, aquí pora, en te nos teatros, nos teatros importantes, como pode ser o principal de Santiago, sitios <risas> así tal, eh, si sí, entran as marionetas, e, non, e van os grupos de marionetas a actuar. Bueno, xa o sea, conseguimos por lo menos cousas estábes, tamén conseguimos de que se nos fixera eh certo caso en algunhas cousas, pero xa uh -huh. digo, a veces eh as van demasiado despacio, demasiado tal. Non quere que, decir que non hubo e nós tamén as marionetas e tuvemos moito que ver que e, e, corrello este de, de, que se pode dicir da de, de, de cultura despois de Franco non? O sea que, uh -huh. prexamos moito onde vemos por as ruas onde vemos facendo cousas e tal e, que, que, o traballo que fixemos foi moi interesante non? Claro. e xa digo e despois ahora Ahí xa digo, compañías como, como, case tan antiguas como, como a miña ¿eh? como poden ser Tansarina o, o como xa, xa o Larón, aquí en Galicia, compañías moi antiguas de marionetas o claro no, sí. no resto do Estado español non o saben, ¿qué? que? ¿no? Eh, falabas de Tatán sí. o de Tansarina si, si, si, falo de Tatán falo tamén de Rafa e tal que bueno, están aí e eh, que están facendo un traballo e non solamente desais máis compañeiros que chedo nomes de todos xa los <risos> no, Non nos pero... chegou o, o, o espacio do, da, da radio que nos corresponde. Ben, obcase que é importantísimo sí. saber eh que xa iban os nosos ointes que tamén téndeses unha páxina, non? O, o, os monicreques de Cucas, que é unha páxina web onde poden sí. enterarse sí, de todas sí. as cousas que facedes, non? Si sí, si, sí, máis ou menos sí, porque é unha <risos> páxina que que abrimos agora etale, que que intentamos dar información de todo lo que sepa ahí Incluso agora queríamos abrirlo un pouco máis metendo mm. o mellor fotografías, poesía, mm. sí. eh, eh, pintura cousas así de tamén que facemos nos, ou algunha -huh. escenografía, o que sei, non? Claro. A que les comezo da escenografía con Mario Gás que empecé eu, hasta a día pasando por Planella, visto? por meu amigo, por amigo eh, Pepe Rubianes, Hombre, eh, o, ah. o que sei, así, eh, o que sea, sei, claro. <ríe> <otro> <ríe> e pensase este... a lembrar a todos, que que nos estás lembrando claro. unos grandes da, do, do espectáculo, Artistazos como a ti, claro, tamén. Uh, claro. Eu sí, bueno, eh, eh, eh, Pero yo nese no era de, aquí, de de de de de de, de, bueno, de, de, de Vila García. Sí, e, sí. Y, e eu me lo moi ben con el, íamos moi amigos tal, ¿no? De feito sempre grande. que viña por aquí sempre me chamaba, sempre vemos por aí de un pouco de caraallar, estaba. Un grande, era, un grande talento era, pero menos, era fenómeno, Igual que es a ti. Siendo, es que certo, é, si Ese ese, ese, ese no morreu. A ver se non che van mandar, ese non morreu. Porque, porque sigue vivo, sigue marcando escola en todos los comediantes que hai no estado español, diga o que digan todos sobre mensaje, claro. mensaje que transmitía, que sí, transmitía, ¿no? sí, sí. Eso era, sí, sí, sí. era sí, inédito dalbonga. Sí, sí. sí, Bueno, Eh, Están me dicindo que, que temos xa o tempo xustiño A verdade é que gusta falar contigo Porque tens Hombre. espacio de, para, para todo momento Moitísimas gracias Marcelino Escoita, Cucas, que, que temos o teu contacto Volveremos a falar contigo para que nos digas sí. novidades E que saibas que nosotros somos talismán Para as persoas que entrevistamos Por lo tanto, sí, sí. terás moita sorte e moito éxito Saberás Bueno Pero pues graciñas, a ver tamén que teñemos que un día que falar, sabes de que? De, de Orland Velandes, coño. Ah, claro. Ah, vale, pois pues, para a próxima falamos do Orland Velandes. Ese teatro, ese teatro de, de Gualler, onde ¿no? que ti un un espectáculo para un solo espectador. Eh, eh, eh, y el es, espectador está viendo durante 5 minutos 4 minutos o que es tal un espectáculo que te ya está de eh, tal y eso son una maravilla también ¿eh? pues pues importantísimo pues, importantísimo sí. ya y ahora hasta ahí podemos podemos compartirlo con con nosotros ve y seguidores poniendo un pe spot claro que sí ya lo faremos intentar entrar sí. muy bien intentaremos. Intentaremos. Bueno, lo, es una puerta grande pues, nada muy obligado Ya sabedes, cando que irades etaba, aquí estamos para que irades tamén, pues vale. Pois moi ben, moitísimas gracias por o tempo que nos dedicaches. Veña, hasta outro momento. A ver.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 esta música da pé P para darlles boas tardes, como non, a Xosé Manuel, o noso correspondente alá na capital da Ribeira Sacra. Moi boas tardes, Xosé Manuel. Boas tardes. Moi boa tarde, Xosé Manuel, non sei se te he dicho conta, pero n -n -n temos che escoitar unha peza de música de estreia aquí para todos os nosos ointes, é eh? un adianto na, do, do Nadal que nos envía Aila.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 No claro, que en te pregunto, pues, eh... eh adiantamos con asociación luego. Vale, vale, veña, vale, cuando te parece, a lo mejor de Vale, empezamos luego con... Gústame... Eh, desgústame. Muy vale, bien, vale. Muy bien, empezaremos por los desgústame luego, parece, pues. sí Muy sí, bien. bien, estupendo. Pues a ver... Desgústame... Pues que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 Eh, que decir que no mesmo periodo es decir, en outubro os datos son de outubro este outubro de 2023 comparados co outubro de 2022 as vendas do comercio local en Galiza subiron un 1,8 en no estado un cat, no resto de comunidades unha media de un o xa sea que estamos tres puntos por debaixo en canto a Eh, datos de, de venda do comercio local respecto, pois, pues, eso, como digo, a outras comunidades do, do Estado. Non sei por que se venderá menos, se, supoño que será o poder que se xamos o melhor menos, menos a comprar, pero, bueno, ou que tamén a tendencia a comprar no comercio local a, aquí, pois, eh, se está perdendo en xeral que sempre producimos que o comercio uh -huh. local cada vez vende menos, que ten máis dificultades para Pa, pa, Pase a ir adiante. Pois pues eh. aquí parece que eh, polo menos no, no cómputo de outubro outubro, claro. parece que se vendeu, eh, subiu, non aumentou a venda no comercio local como no resto de España, por pues, asumir. Non me gusta, no me gusta. Tampouco nos, veñas continuamos. Outro desgústame, eh, soldos máis baixos para as mulleres. A verdad é que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 Eh, os homes cobraron 341 euros máis que as mulleres sí. eso nas empresas lóxicamente as empresas sí, sí, sí, non, non seguen ese mínimo. na administración non na administración parece ser que iso non seguen sí, está, está, está controlado, correcto uh -huh. entón, en resumen que é unha xorrada completa unha mensualidade no 2022 a media a media Cara, de, de, de muy... para, para un home eh 2222 euros é uh -huh. unha muller 1882 €. Non hai diferencia moi grande, moi grande, si, sí, si. Sí. A diferencia pois pues, é eso, creo que grande eh, partimos da base de que, bueno, facendo o mesmo traballo eh sí. eh está igual. Uh -huh. Outros datos, por exemplo, referidos a a, pues, a este este resumo que fai o Instituto Galego de Emprego, Eh nun nun soldo de no soldo, soldos inferiores a 1400 euros, por exemplo, e eh, atópase un 18,66% de homes e eh, atópase un 41,85% de mulleras. Tamén son datos datos curiosos que bueno, que los que se apresa esa Esa falta de paridade, por así decirlo Esa mm. falta de, de igualdade salarial eh, Despois tamén eh, Esto tamén se vai repetindo Supoño que co tempo, eh, insisto O vayamos erradicando lo eh, mm, no que se refira Xornadas parciais eh, Un 5,8% de homens Teñen xornada parcial mm. No canto a contratación E, e en mulleres un 22,4%. Oh. Resumo, que nas jornadas parciais, evidentemente, eh, hai sempre máis mulleres bueno. con jornada parcial que homens. Claro. Aí tamén podíamos entrar noutro, noutro tipo de circunstancias, que non é aquí ningún lugar en ningún momento, pois que mulleres muller, están máis pendentes da casa, da conciliación... At atender eh, os, os fillos... Ou... Que claro. se dedican, bueno, polo que seja máis a conciliación cos homens, eh, que por eso e máis levadeiro, un levadeiro ou encaixe xer mellor eh, a xonada parcial. Pero claro. bueno, son vale. datos que nos que ainda temos... Discriminación. Para, discriminación Para razón. esa igualdade. Uh -huh. Vale. Eña. E pasos gustame. Os gustame. Eh, un deles é referirme ao, ao éxito total do Tono Podax Festival. Temos comentado, creo, aquí...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 Eh, pouco a pouco está consolidando eh, E xa ten moito Moito, moito, moito prestixio Pois éxito total Desta edición Por por varias cousas Suntaron varias cousas que, bueno, que Sintomatología de que este festival Está, bueno, consolidadísimo E non para de medrar uh -huh. eh, Dos seis, dos sete concertos Que se fixeron en Santiago Xeo total es, eh, As entradas esgotadas Como vos digo, el 6 dos sete concertos programados que había na capital era, pues eso, Santiago de Compostela. Seis mil persoas asistiron, alrededor de seis mil persoas contabilizou a organización, que asistiron aos concertos e a actividades paralelas que se programaron. Pois pues, agora houve eh, eh, catas, houve sesións de pinchadiscos, houve presentacións de libros, houve tamén Eh, creo que alguma xornada audiovisual sabes, proxección de documentais e tal en total calculan aproximadamente unhas 6.000 persoas no mes aproximadamente que dura o, o festival eh, gozaron de todas esas actividades a máis dos concertos. Se... E depois, Sí. Que digo que é a 13ª edición, me parece que foi desde, Correcto, 13ª o... edición O tono Festival, non? Correcto, que patrocina por Martín Kodax eh, Un dos acertos E era tamén un, pois pues, eh, unha novidade deste de ano eh, Foi levar o festival a Madrid Ali se celebraron dous concertos E algunhas actividades Eh, foi un acerto porque funcionaron moi ben. Evidentemente deslocalizar de Santiago, aínda que fuera así con estas eh, actividades e eh, dous concertiños ali en salas de, de Madrid, eh, o que provocou é eh, máis notoriedade, que se fale máis e se fale máis se coñeza máis uh -huh. este ciclo musical tan específico, tan Pues, eh, tan concreto un tipo de música que non a todo mundo le gusta ou non todo mundo coñece sí, sí, sí. pues, máis notoriedade é eh, expandir, digamos, o festival a, pues, fora de, de Galicia fora de Santiago, fora de Galicia, evidentemente xa o sea que mm. mi organización comenta que lle funcionou moi ben mm. e que sacan de positivo pois pues eso, que o tono Kodaks vais a coñecer máis eh é eh bueno eh a posibilidad de vindeiros edición repetir levar a sí. pois eh concertos aínda que sexa de forma puntual a outros lugares. Claro que eh, sí. aquí, aquí se nos escoitan, eu diría, pois a Barcelona, seguro que tería unha gran gran acollida tamén que fixeran alguma cousa, pero bueno, aí, aí o deixamos vale? Claro, que sí, tamén, lle, tamén lle podemos engadir o feito de que algún mm, a, a algún jazzista galego que, que se incorporara tamén, é dicir mm, mm, Nos programas eh, se, no programa sempre hai, é? Eh? Sí, pero algún máis, non? Para pa poñer máis énfasis no, no nos idioma na no, no nosa comunicación uh -huh. Por efeito, non sei, por exemplo o o o eh, eh, A berraba, bueno, eh, eh. De, bueno, hai moita, digo, hay moita, hay moitos eh. Podo che poñer moitos Pero un deles, por exemplo, Pablo Vidal Outro deles pode ser eh, ah, Bueno, ah, que, que sei que, no, que... De nomes teño unhos cuantos Pero polo menos eh, Por darlle máis máis énfasis uh -huh. o, o noso non non, non, non quere decir que os que participaron como Polo Lina Cortés ou cualquier outro xa é unha, unha mínima participación Carlos Armengol, por exemplo é dicir, cualquera destes que participaron extraordinario, pero que a maior parte ou 95% eran non. claro, pero tamén aí eh, ainda estando de acordo contigo Este tipo de música, evidentemente O ser minoritaria eh, Non quero dicir que Axa interés que o hai uh -huh. Pero non deixo que de ser minoritaria En, en Galicia, en Galicia en, sí. Incluso ah. en España costes que traer a figuras do, do panorama internacional, como se traen grandes figuras. Eh, Lóxico, pero ponendo uh -huh. carón un, un galego, pónse en realce o noso idioma e ao mesmo tempo está ao lado desas figuras estrangeiras. Uh -huh. A ver, me refiro a que sí, pero, un por, por, telonero... Pero no, no tampouco hai tantos. Eh, entón, a, a cota, digamos, a, a... claro que se podía supoño que eh, aumentar, pero tampoco hai tantos para para tirar de él ese completar un programa, una programación como a que están. en fin, sí. esa es mi presentación. Bueno, eh, eh, estou de acordo con, con, con que galegos non hai tantos, pero, vamos a ver, eh, eh, o refíro ao seguinte, o 10 minutos de intervención dun pianista jasista galego, o carón de deses de, de grandes nomes, como, por exemplo, Sonibar ou uh -huh. Poquei Lafarge, non? 10 uh -huh. pues, minutinhos de intervención dun, dun, dun pianista galego, Que, que fai de telonero del pues pois, eh, dalle empaque ao noso e ao mesmo tempo pois eh, esa persoa está ao carón dun, dun, dun grande solicitado Si, si, si entendo o que queres decir Nada Pois más. sale xa eh, te pasarei coa organización <risa> Son opinión sempre, non? A cousa é importantísimo non? Sí, sí, claro, mo, claro, claro. Mo, A ver Eu digo che que o Poké e la Farge traballou, bueno, fixo é un grande Estados Unidos, estadounidense, Pero <s guerrano> tivo Carón a Amonboy, que é galego. Entonces foi na Sala Capitol, foi fantástico, o sea, teño entendido que non había non podían entrar todos, o sea, estaba pe estaba petado a Sala Capitol. Sí, si, sí, si, sí, si, sí, si. verdade que te digo que eh, vai a máis, vai a máis, non é un, un festival que este uh -huh. esté estancado que se lle acaben as ideas, que parece que esteas agotado o formato, sí. que non haxe interese por este tipo de música, ao contrario, estás merando io que recoñesome que non son un entendido, pero para nada, ni ni nin, nin escoito nin é a mellor música que que que podas colleir para para escoitar nun momento de vagar. Uh -huh. ainda. Con eso recoñeczo el vexo lo que por lo que leo por alguá xente que coñezo que bueno, que que es decir, está isto está subindo, está repuntando, eh vaya máis. Claro que sí si si, é importantísimo, eh, de verdad que sí Fantástico, fantástico. Fantástico, por eso gustame eh que lle vayan o Toro Codex eh, que, que siga medrando e expandindose. Sí, <ríe> Exactamente. Seo sí, sí. importante. E eh, tamén me gusta eh que o galego eh, este a presente eh, saberes que sempre defendo o galego, como defendes vos eh, os que somos amantes da terra eh, eh, non hai que nos torzan estas ideas non, non, aí <risa> seguimos bueno, que un detalle importante deste é es que, que, bueno, que un orgullo un detalle tamén para pensar non está todo perdido eh, consignas e consignas que teñen mérito refirome a A que o Alego presente no transporte público de Madrid uh -huh. a Asociación de Editores de Madrid no marco dunha iniciativa que teñen que se chama Libros a la Calle uh -huh. escolleu un fragmento da novela Alebre Mecánica de Leísia Costas para plasmar nun vinilo que ese puxo no transporte público vinilos destes promocionais que van no transporte público xa xa o metro que se xean os autobuses urbanos. Moi ben. Pois, ben, esa iniciativa para fomentar a lectura que fan dende hai 20 anos na... en Madrid, a Asociación de Editores, pois neste caso, pois escolleron, por lo que fora, esta obra de Leicia Costa, Alebre Mecánica, para facer un vinilo co cun texto, un fragmento da obra e unha ilustración, a ilustración é de Ana Oncina, e o O pequeno texto, pequeno parágrafo, fragmento desa de obra, pois é eh, de Leicia Costas. Eh, xa che digo, xa vos digo, que, que bueno, que moi interesante no que metro hai, en un... os transportes públicos, non? Exactamente. Que se que todos os que eh viron eh, están vendo esta esta campaña, pois uh -huh. vale, eh por sen valor, unha obra en galego e por en valor o propio galego como, bueno, como como unha lingua a respectar, unha lingua importante, é que é que de as autoridades de Madrid pois pues, era bueno, mostrar o detalle eh, coa boa literatura que temos en Galicia eh en galego, pois pues, ímoslle uh -huh. dar esta esta visibilidade aquí en Madrid. Algo que non fan outros, uh -huh. to, outros políticos extraordinario. Entonces, Entonces, un detalle, ver, un detalle que te, que tía que ser má natural do, do que para do sí. que parece que é Sí. Eh, que no, estamos viendo aquí como, jo, qué detallazo, que ve, que que es sí, extraordinario, pero sí. no lo ve nadie. Sí. Debiese ver con una más naturalidad y no estar Sí, sí. Pero, sí, salienta. Bueno, hay que hay que, yo, que sí. alguien pues eso, teño detalles atreva, porque sí. a veces incluso también hay atreverse. Salientando no hay algo criticar, importante, para qué o galego que pinta eh. no ahí no había otras obras para para visibilizar o eh, Sí, sí, o sí. Sea, pues... Pois eu xa sei que eu non vai montar nos autobuses nin no metro. <risa> <risa> bueno, empeza por, empeza pues por a... Eso, eso, <risa> eso é porque non, porque non lle gusta a lectura. Eh, o que... Porque ten coche oficial. Sí, tamén, o, tamén o, o, o vinilo aí non se polía Por certo, hai que darlle nosos eh, sentidos pésamos á Leilicia Costas porque o seu compañero hematocrito, pois faleceu e entonces... Ah, sí, correcto Mira, ese era outro desgústame que que se me pasou Un mestre, un mestre Pero agora que existir volvemos atrás, por así decirlo Sí, efectivamente, un del grande grande, eh, coincido con vos, y ahora que lo sacas, pues uh -huh. gra gracias por, por lembrarlo. Siña, el mío continuaba ahí pendiente para decir, ya me salteé, ya no. me pasé el Gustame. Uh -huh. como, como falache de Dele Dizia, pues entonces uh, que Correcto, hablar, que era, que... era su aparella, Miguel parella, López, claro. escritor y profesor Coruñés. Sí, sí, sí. Uh -huh. sí. Me toque, me, que él asignaba también como en un, Matóquitro, un gran un grande, precisamente, Buenafuente mandó yo un, un, un pequeño claro. vídeo, se sentiendo a la ah, perda sí. de este grande... Mm, bueno, perdimos un... Sí, un, un, sí un, un, a ver, era un gran... Una, un gran, una un gran pluma, sugero. una pluma, una pluma. Era, una, era bueno, era escritor, creo que tenía bastantes sí. libros infantis publicados. Claro, claro. Sí, era sí. era muy, muy, muy seguido en redes sociales por sí. su humor, por a, por a su... A, Retranca eh, uh -huh. eh unha crítica sempre moi moi elegante, moi cuidada eh uh -huh. eh é moi é moi dando sempre no clavo. Uh -huh. eh, mira ti que con 47 anos levou no, un infarto e eh, deixou a Alicia Costas, pois imixinademos. A lei dice ela toda a familia, sí, sí, lógicamente. Ya, bueno, bueno. Eh, querido que era o que estaba a decir, que o propio Boracuente eh, eh, eh bueno, lesión de, de, de, de, de, de persoas que coñecían sí sí sí correcto que de yo pesa porque bueno era tan coñecido e tan boa persona y admirado e admirado e admirado se sí, sí. admirado exactamente bueno máis, máis gustas tens algún máis galego pues, que tivera presencia no transporte público de madrid mm. eh, como ese detalle eh, mm, dentro da iniciativa libros a la calle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 Eh, cremativos mal, mal malintencionados, exactamente mm -hmm. eh, que se, siempre os hay no pero intentar por lo menos regularlo para para tallar eh, a ese tipo de, de, de conductas de actitudes que que no no, no nos gustan sí, sí. ¿no? También, ¿no? que se están entregando para otros medios como otros eh, sí, eh, hacer, no, no son precisamente para hacer daño que eso es malo Entonces, evi evitar con esta regulación que muy bien, muy la laencia artificial se empregue para hacer daño Para maldade, que hai, que hai. Sí, sí, sí. Muy ben, eh, muy ben. ¿eh? Rueda, o presidente, di que se trata dunha norma pioneira no Estado. O sea, está orgulloso, eh, nos gusta nos a idea, por eso decimos, e está, y el está, bien, está eh? orgulloso de que Galicia poda ser pioneira uh -huh. e, eh, pois, pues eso, aprobando Eh, ahora é un proxecto de lei, pero uh -huh. que con o tempo en breve pode ser xa acercar a ollos esa lei que regule o uso da inteligencia artificial. Muy ben, muy ben. Para Está ben que sean pioneiros, é interesante. Vamos. O gaia que se chega a bon fin e que sea que sea compartido por todos, porque é importantísimo tamén. Correcto, uh -huh. exactamente. Veña. Eh, remato... Hmm. ¿Con anotacións? Una libretiña pequeña. <risa> Muy bien, correcto, correcto. Pues, teño, ver, teño pocas cosillas de esta vez, pero algo bueno. teño. Uh -huh. algo, algo teño. Suficiente eh, para... Para, para... dejar el bolso a bordo de boca. Veña. Eh, tomando unos godeños otro día... Anda, ya te vas eh, tú con vos... Vo... Mira a ti qué vicios, ¿eh? <risa> Muy bien, veña, dime. Acompañados sí. de algunha acouse, seguro. Qué, que qué, que, qué, que, que de, o Godello de, solo non o no toma. Seguro que acompañaba no. algún pinchiño de algo. Sí, sí. De, de que, de feito, xa eh, o sea, que falamos de Godello, ahora vende esa cara de o Valdeorras unha campaña eh, sí. moi grande a, a nivel de, de Galicia para para poñero o Godello... Por, lo, o, por altura por altura, hay que por todo eh, alto bien, eh, bien. una campaña bastante grande de sobre el Godello, pero ya hablaremos la... de la, ya os pasaré un teléfono de alguien para que vos conte Vale. De, de, de qué va esa, esa campaña, pero que bueno, que quieren eso puñero Godello en un lugar que se merece bueno, o rey Muy o, o rey de Godello o Paldeo, eh, que identificar Godello con Paldeo que hay no, los no bueno. no eh, lugares, co pero como que Como que barren parren do pa eles non no logo dello sí, sí peroes fog dello. Peres coitas coita adega de B aí de, de Quiroga pois pues acaba de ter unha un medalla de ouro co seu dello. Sí, o sea que xa sí, tamén os felicitei, que todos aí tamén amigos amigos, vos amigos deles, Pablo, por aquí. Así se vimos a, sí, sí, sí. a unha cata que faga o Pablo por aí. Moi ben. Veña, dinos, dinos oh, entonces. No, Eso, a ver, sí. que es coitache? A ver, por, tomando todos godellos, este o típico amigo eh, retranqueiro tranqueiro, este, este que te fai rir, que non ten filtro na boca, eh, saben, todos temos un amigo deses, de non? Sí. sí. Non é reunión, vamos. No, tomando os bodellos que se di un pouco o, o que un pensa está distendido, está relaxado e dá igual que muller de ante ou sí, sensores sí, o, sí, sí, sí, sí, sí. Dime, o mellor viño dun a mellor mullera do outro Dixime <risa> es, que es, yo irá un vello eh, Eso é no es demasiado estoy... descarado ¿no? Por eso digo que cando non hai filtro estás dese momento, pois... Pues... <risa> Eh, non te censuras, claro. un, godeo, un, un certo número de godellos, creo es, que fai, fai desaparecer o fiembro es, da é o que digo, a eso me refería eu. Da censura. Sí, sí, sí, sí. Sen feito, e despois o dito este de toda a vida castelán de que da mucha tela que cortar coñecedela non? Si, sí, si. Sí. Eh atopei unha galega eh, tamén que coincide que se utiliza para mesmo en xebre e que eu nunca utilizei eh temolai como outras cousas e non a precisamos, pois eu recomendo utilizala. En vez de decir que da moita tela que cortar, decir Queda da moito pano para mangas. Pa, para... si sí, señor, sí, señor, Non sei se vos o tiñades coitado. Eu a miña avoa. Si, sí, mira, ves estas cousas ás veces hai que baixalas como digo, do faio sí. e eh, eh, volver de uso porque senón quedan ali no faio e enxense de pó sí. e eh, eh, nunca saber delas, aí se quedan exacto mm. pois eso... ximor de sen, sen como se diría, xulio sí, quitarlle o pó quita, a, a esta frase e recuperarla sí, sí, queda no... moito que pano para manga si, si, moito, moito dicía a miña avó ai Quedache mucho pano para las mangas. Sí, sí, <risa> ¿Ves, ves, ves? Pues mira, está que ahí Armando celebrada mm. Adela, eh, eh, eh, bueno, eh, recoñesa que, que ahí, que ahí está pausar ainda que la sí, sí. teníamos, pues, como digo, uno paio, eh. es, esquecida. Mm. Eh, eh, remato, mm. remato. Eh, con outra expresión que seguramente temos moitas sinónimas eh, cada un ten a súa eh, mm -hmm. e, de, de uso recurrente cando non nos importa nada unha cousa mm -hmm. ronca llamo o nabo sí, é tanto, é tanto, tanto como que ya no... decides? Ronca decides vos? ronca llamo ya... <ríe> como decides vos? Eu, eu tiño un amigo que decía roncalla peseta <risos> Ah, bueno, pues este eh, Vale, así pa, Paridade E <risos> eu teño outro amigo eu tiño outro amigo Eu tiño outro amigo que dice eh, Non ronques tanto sí, bueno, vale. Non ronques tanto Cando estaba o tío en fin. Bueno, ahí vamos A eh, verdade que mira Xosé eh, Manuel sí. Falando do de Madrid Que O galego está presente pois nos autobuses e no metro. Aquí mm. en Radio Sanboy, pois en Galegos Novaix tamén está presente. Ah, que evidentemente, claro está. <risa> falta, falta, falta que o que poñan en valor nos transportes públicos de mayor, poñendo un leitreiriño. Podes escoitar Radio San... eh, eh, Galegos Novaix no... <risa> en Radio Sanboy. É <risa> <El> remato. <risa> sí. xa o, o, como diría un Un moderno, o bonus trek Bono sí, Strec, sí. a bola extra, un dos meus pequenos, dixo non hai moito, para que vei peixades que os pequenos, calquera pode inventar e, unha palabra, unha expresión, xa que esa é a riqueza da lingua, que, sí. que, que sairse da Realme da, da Academia Galega ou da RAE Eh, palabras, expresións que non están Que algún día terá que recollir de escenario Porque están tan ben creadas Con tanto xeito que, que é unha maravilla mm. E eh, un eno pequeno pode hasta crear eh, Léxico claro. le Ou fraseología mm -hmm. Un dos mm -hmm. pequenos, as escaleiras automáticas mm. Sabes como xe chamou? Que xe? Mm. As escaleiras subidoiras Subido <ríe> <ríe> Sí, señor Escala subidoira, pollo <ríe> puñera aquí Escaleiras, pero es é ademán Sabes, digo, sí. Escaleras. Sí, sí. sí. Mira, hemos as escaleras subidoiras. <risa> sí. subidoiras que, claro. que, que, que atopou no, no centro comercial, loxigo. ¿no? Sí. Exactamente, exactamente. que é unha das sí. cousas que máis lle chama a atención, xa vedes. si sí, sí, hai que ter coidadiño que as veces un tropeza moi facilmente saindo delas, eh. sí, hai que ter xeitillo. Sí, sí hai sí, que collo. Sí.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 tiña que fer unha tarefa, non? Si. Sí. acabache e dime, xa hai un rato e medio que acabei. Un rato e medio. <ríe> claro, a ver. Un rato e medio. É bastante tempo, eh? Porque conta por tempo e medio, lo, xa, xa, xa, ben, moi ben. Deixoume Extraordinario, un rapaz creativo, lo que clásicamente como Hombre mm, mm. de Castella ven o galgo. Ahí ahí va a decir. Él era payasí. Bueno, que siga así, que siga así, que es muy importante. Eso José Manuel Bueno, un, un apertaion prazer terte a ti cada, cada, cada pouco tempo, cada semana casi, algunhas veces eh, sí, bueno. por outras causas non pode estar, pero a verdade é que obligar, eh, exactamente, eh, exactamente. agradecémosche moitísimo e eh, de verdade que eh, tes moitas temos moitas felicidades cada vez que ti interves. Moitísimas grazas e hasta outro momento. Nada, feliz vos semana, acabamos de coitar. Feliz moi ben, feliz Saludniño. semana.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 Ja setmanal, un recorregut apassionant i apassionat Pel millor jazz de tots els temps Presenta i dirigeix en Valentí Etxe, poku, aila, latuz, puz, aila, latuz, maniosa, remol que chec de mo pou, ai la la tusku, la la tusku. Minha mulhera mañosa, miña remolte adora. Minha mulhera mañosa, miña remolte adora. E que fiche che la cama fora onde vou dormir agora. E que fiche che la Con esta cantiga damos de paso, a Vida, damos de paso también ya a bendida al amigo Adrián Méndez Fernández, que nos va a hablar la foliada de Afón Sagrada. Que también es una foliada que escuchamos, Exactamente. Vamos a hablar, veña. Estamos escuchando Adrián, muy buena, muy, muy buena tarde. Muy buena tarde. Bendito, muchísimas Ta. gracias por atendernos, Adrián. Nada, gracias a vos por convidarme Bueno, convidamos porque queremos que nos fales da foliada é, da Fóns Sagrada é, é, é. do 2023 Si, no é, Claro onde? A ver, como vai eso? Xa, xa está de, xa, xa non ten descupo. O, o cupo xa está coberto, como está? O cupo xa vai coberto desde fa... Polo menos o aloxamento Ah, amigo. Pois hoxe estamos ao último día de, de prechar os obradores De apuntarse por os obradores e a butelada, ah. e a, butelada. a butelada Ah, moi ben Bueno, a verdad que, que, que cada ano tendes máis solicitudes E cada ano tendes máis participacións Ano pasado foron os... Uh, um, Xavier Díaz que estivo por aí sí. Bueno, moitísima xente estiveron por aí Este ano, que, que, que podedes destacar? Pois pues nada, este, mira, este ano si sí que podemos decir que é un ano de que, bueno, temos unha programa, programación bastante variada tamén, como moitos anos, pero este ano si sí queres que destacaríamos a presencia de grupos que estrenan eh, bueno, que se estrenan en ese propio uh -huh. día ou que estrenan algún traballo ou presentan uh -huh. algún traballo Como é o caso de, bueno, de Camaño de Micheiras, que oh, recentemente sacaron ese novo disco oh, sí, Como é o caso de LR que é oh, a formación tamén. atoriana que tamén presentan ese novo traballo LR, disti? LR, sí, LR, así como son, LR Pois pues teremos que eh, bu buscar a forma de, pon de ponernos contacto con eles para que nos falen, claro Sí, sí, sí, sí, sí. Uh -huh. esa parte asturiana que traemos desta de, de, de volta uh -huh. e despois Mondra tamén que ven eh, rapaz tamén da nova bueno, do novo, da nova fornada de, uh -huh. de artistas galegos que tamén bueno, de, ven de presentar o disco e o, y o seu espectáculo e uh -huh. o grupo que estrena eh, este ano eh, bueno, que presenta, que vai ser novo, inédito para toda a xente por unha parte temos Polavilac ajá uh -huh. uh -huh que por la vila, que, bueno, foi referencia o término por la vila mm -hmm. Que ese día allí mayoritariamente, non? Este mm -hmm. vai é como un unha amenaza que pa junquera, que decidiu ah. facer aí o prestixioso sí. músico Pedro sí. Lama. Sí, sí. Mm -hmm. e, bueno, unha banda formada por Pedro Lama, así que haberá, bueno, moitas sorpresas nesse espectáculo. Mm -hmm. Que toda que a xente que que vai al vai poder eh, velas que non se poden nada porque é unha sorpresa. Claro, claro, claro, claro. Así, que, ir, eh? sí, sí, así que Si, si, así que a a foliada é 7 8 9. Sí, 7 8 9. Despois, así que me faltaba un grupo que son Irmáns da Raya Seca, que sí que teño que dicir que é un grupo que estrena un grupo que, que se estrena li, que son uh -huh. musicazos que, bueno, que xa, xa, xa a xente verá. <risa> Chámanse, sí, Irmaos de Raya Seca Irmaos de Raya Seca, sí, sí Son eh, un grupo formado por Bueno, grupos da escena musical Bueno, con bastante nome uh -huh. Son os irmãos Pascual E os irmãos Álvarez eh, Gutiér Álvarez e Javier Álvarez Estiveron tocando con Xavier Díaz Nos uh -huh. primeiros discos uh -huh. Digamos que son os músicos Bueno, os músicos de Xavier uh -huh. eh, Pedro Pascual e Pablo Pascual pues, uh -huh. Arrancistas eh, pues, Bastante íntimos eh, e interesantes na escena galega moi ben o Álvarez que distía era un dos que tamén participaron con Xavier, non? Sí si, sí, si, sí, foron os músicos de Xavier e os, os os primeiros discos foron eles sí, sí. Mm -hmm. Mas, bueno, Álvarez, bueno. Sí. perfecto, perfecto moi pois pues, tredes un exitazo bueno, xa, xa vos garantizamos bueno. que vos tedes <risas> éxito porque nos entrevistamos vos pues, polo tanto, a partir de aí, non somos talismán xa sabes que xa sí, sabes que para todo para arriba, eso sí, claro que sí. Escoita, o... hai que poñer en valor unha cousa que tanto ti como o teu compañero é eh, moi importante que a Asociación Cultural Petapouca e a Destempo non sí, sí. que son desos de que eh, estades aí no meollo ¿no? sí, levades sí, adiante somos, todo ese traballo de coordinación de esta, sí, Somos os artífices deste de de festival de Aí aí todo o que vai a Foro Sagrada canta, baila e escoita a gaita e toca a gaita non, e despois o asunto que hai que destacar tamén é a cuestión gastronómica, iso da sí, butelada eh, a ver, eh, a ver, como sí, sí. é porque non, non vai ser só o butelo non ten que haber cachelos, ten que haber grelos, ten que haber claro, dividiña tamén o, Non. O <risas> butelo, cachelos algo de garbanzos oh. a, a, a cachola e algo de navizas Ves, sí, señor. Ah, todo acompañado con mellor viños de, de, de, de denomilación de Orís y Rebeira Sacra ou parecido tamén, bueno eh, a Alina Consagrada temos aí tamén que falar de, de baudiño tamén sí, de Negueira de Muñiz de Negueira de Muñiz, exactamente onde é son? bueno, Porque, bueno, o que todo veña eso, acompañado por un piega un panchín sí, hai que anotarse non que mañán é o último día Sí, sí, hai que anotarse, hai que anotarse. <risa> bueno, eu digo mañán, pero é hoxe, hoxe é o último día. Hoxe, hoxe, mellor dito é hoxe. O día chavo, 30, cero. apuntarse para os obradoiros, porque además te entende sobre A ver, como se conta nos algo deses de obradoiros? ¿Sí os obradoiros, os obradoiros nos decidimos... Os obradores este ano decidimos traer unha parte asturiana que está mm -hmm. unha cultura propia que son os escritos da, da sala sí, ah, por unha banda e por a outra é de inicio a percusión asturiana porque como ben sabemos ou, o resto do, da península Toca diferente a nos? O sea, toca ao revés ou somos nos os que tocamos ao revés? <risa> é, é unha de dúas. <risa> así que depende como que iramos pues, bueno, a enfocar, a maneira, o xeito de tocar é diferente, é eh. que traemos esos irmãos asturianos, que sí. temos na raya, eh. Eh, con, con dúas partes, o inicio e os vaquiros de alzada, que a cultura así bastante eh. peculiar, eh, bastante bonita, ali, que ten os asturianos, que está pegado a León tamén, ah, a, ben, a sí. parte sur. E despois temos os brindos el loias, que é a parte esquecida tamén de, da, da, da, da, nosa, da nosa comarca, por así decirlo, da, uh -huh. Uh -huh. da, da provincia de Lugo. Claro, uh -huh. claro. Da claro. De la montaña, non? Eh, que son como a Regueifa, que na Costa da Morte, na uh -huh. zona de Bergantina, todo eso a Regueifa, pois pues aquí na zona dos Ancares, seguramente na Fonsagrada, en toda a par parte oriental de Galicia. Ah, uh -huh. Tiñen estas regueifas Que chamaban os brindos ou lollas O lollas, sí, sí En ese, pues, toda a xembe que queira vir pois pues, vai aprender ou ven a tocar e iniciarse no mundo da percusión asturiana ou ven a saber Pues será brindar, suponho Exactamente O lollar, es... non sei como decirlo é, é Kike o que se encarga, non? Sí. Claro, Kike, sí, Kike. justamente Bueno, o, bueno moi experto nese ámbito moi bien, bien. Bueno, pues, eh, va... eh, ben, moi ben suponho que igual vos ben visitar Feijó sisco eh, eh, ah, Xisco ah, Xisco Feijó, eu eh, pues que decías Alberto <risa> no, non, non, non <risa> os feijolitos non no temos non no temos moita relación <risa> con él temos máis no, relación no. Co, con... si, sí, Xisco se, sempre ben, sempre nos ben se, sempre un dos primeiros si sí. Os participantes sempre se apunta así que están un si non nos falla, tamén estará. O gallave bueno, que accesible. Sí, ademais, é onde vai xa a forma festa. Moitos tamén o xa chanpampín, eu que sei, moitísimo se desachegan sí, sí, sí, por aí sí, sí, moitas veces. Todo esa xente todo ano. É raro. Que non veñan aí dos de se... artistas non dos vosos artistas galegos que ademais recollen recollen moitas cousas precisamente eh, eh, eh, nos seus discos e nas súas actuacións sempre eh, dicen esto recolleino por ali po a zona da fon sagrada esto recollino decir que non hai ningún que non poña en valor pois cualquier cousa que recolleu unha por, por, por esas por eses lares non si sí. sí foi moi importante, a Fonsagrada en ese aspecto sí que foi bastante importante mm -hmm. a nivel etnográfico, a nivel no no musicolóxico sí. es por eso nos tamén cada edición intentamos adicarle a unha desas persoas, e están non son as bailadoras. Ah, pues... Un, unha cousa que, que tamén se leva, que, bueno, que ainda se percibe e se mantén aí é eh, o asunto da trompa, non? O virimbau. A trompa, sí, o virimbau, que están sí. tamén, pues, aí temos representación <risa> na da Central folk que, que presenta o libro é viño Vi verdede que foi un dos dos tocadores de trompa uh -huh. na ida consagradaa uh -huh. e despois a, a cervexa Píntega pois pues tamén puxo ese nome, no, a a súa cervece. Tamén é son Dalida Fontagrada. Tendes que convidar a un rapaz que ten 15 anos, que é zoqueiro tamén, ah, sí. que que xe fixemos unha entrevista o outro día, e eh, sí. eh, toca a trompa de maravilla, é eh? un, un rapaz que é eh, eh, autodidacte, a el mesmo non, non, non foi a ningunha escola para eso. Está estudiando en un instituto aínda, por, por, porque xa che digo, ten 15 anos, pero dalla casi todo, hasta a, asistivo a un cursillo de, de, de, de, de teitar, a... si, sí, aspa dos do Era un tipo é, é extraordinario. se vos mandará armando o contacto porque o mellor non sei o mellor Els tamén se fará satisfeito Se o convidades e mesmo tempo pois, escoitalo, escoitalo sí, sí, sí. tocaron tocónos unha moiñeira en directo é, bueno, Pero de Fantástico detástomico. É xe de, oh, ca de Castro Verde. É de Castro Verde, sí. Ah, do lado, entón hai competencia, que vale, non xe competencia. No, no, no, é sí, participación, non xe de, non digo que veña a competir, non, non. Sí, non, non, non, non no. é aspecto de combinar a xente, é sí, xe que, sí que o facemos, porque está ano xustamente combiamos a un rapaz que, bueno, que vimos un documental e realmente nos impactou, nos sentimos eh, de unha maneira... Eh, Bueno, sentimos nos representados na súa forma de vivir. É como que vía a vida uh -huh. que era de chamábase o documental o último da de de, Ar... de Arganeo, creo, Ah, sí, sí, sí, sí, sí. sí, sí e no ah, tamén o entrevistamos, era, sí, sí, Tamén lo sí, no entrevistamos e eu teño contacto del. Sí, sí. Pois pues, sustamente el ben Invitámoslo porque nos parecía É un grande, é un grande, sí, sí, sí. Vir, un, un ruralista fora de, de serie Si é un rapaz de 15 anos sí. Espero que venha tamén Se fai sí, pero... falta, eh, mandamos un convite sí, hombre, Que vexas sí. super a posada Non ten moito seguramente que va en cada fin de semana tomar un viño a Fonsagrada. Sí, pois sí, siome, pues, pues, sí, bueno, pero pero hablando? si tendes pero bueno, si ah, tendes un pequeno espacio para dárlle 10 minutos ou 5 minutos para estar, de verdade que vale se disfrutar porque é un grapar sí, sí, sí. eh, desinteresado, ilusionado co traballo que está facendo. Ezo eh, queiro, sabes, fa, sí. eh, fai, fai zocos a súa maneira e eh, encárganse. A verdad que, que, que foi sí, para sí, nosotros sí, sí. un, bueno, descubrir un artistazo co, En potencia porque bueno, con 15 bueno. anos xa vestí Sí, sí, sí. un interés pola terra sí, sí, sí, sí. sí. Pois pues eu xe mando contacto, que eu tiño contacto del, e aparte deso de que é un rapaz que merece a pena, Cale, irá calzado pena. de focos Cale, Paga a pena, paga no. a pena sí, sí, xa verás bueno, Nese tempo igual fai falta tamén <risas> Adrián, contanos alguna cousa máis Adrián, de, de, do vosso traballo eh, tan importante que temos que tener en conta que xa o comentei antes, pero que é moi importante pois eh, ese, esa asociación cultural peta pouco aí a destempo, non? Sí, bueno, o que hai que tamén podo dicir tamén, bueno a eh, asociación, como creou esta foliada, que este ano eh, casualmente ou non foi tan casual, non? Pero gañamos o mellor o Martín Kovacs ao hmm. mellor festival de Galicia. Pues é tamén unha cousa que como asociación nos... Eso porque nos vale, vos entrevistamos. Eso tes que te de que é porque nos vos entrevistamos, que nós somos talismán e entonces como chat vos entrevistamos con ocasión pois eso, tes. Te bueno, entonces sí, entonces sí, vos sí, sí, sí, sí, sí. <risa> Cada vez que entrevistamos a alguén, despois ten un premio ou ten unha gasalla. É verdade que wow, o un cer... ou participan no participa en un certame. A verdade é que Espe es que, que volvamos a ganar outro. No, Hombre, ganar, claro, é, claro. Sí, sí. eso vai, en eh, eh, eso estamos, sí. eso estamos. O, pues, eh, sí, sí, un festival pequeno que que naceu bastante, bueno, unha festa que non deixaba de ser unha foliada, no. sí. Que participa toda a xente, no que ten, bueno, que non hai, digamos que non pechamos a nadie, sí. pois que gañe o mi Bueno, premio como mejor festival de Galicia, pues a verdade que é un orgullo, xa non solo para nós, como a poucos da Funxeada. Claro claro que si. Sí, claro sí. Bueno, que que pueda gañar e que bueno este tipo de músicas teñen cabida nese nesas grandes esferas tamén. Sí, sí pois damos vos os nosos parabéns porque m, seguro que o tiñades moi merecido non somente por, por o esforzo que, que, que tomades porque é totalmente desinteresado e ademais con, con moitísimas ganas de levar adiante algo que é unha demostración da cultura popular aí nesa zona, non? Claro, exactamente por, por eso digo que para nos eh, pues, enorgullece nos máis non? Hombre, claro eh, facer iso é que, bueno, que, que tanto ademais ademais aí estades como digo eu, sí. estades, traballando por a nosa lingua, por o noso trabalho eh, por as nosas costumes pois, e eh, noso tú desde aquí facemos o que podemos claro, claro, si, sí, si, sí, sí, obviamente sí, sí, sí, claro, claro. e por eso este ano xa non nos, xa non que facemos a homenaxe, pois pues, isto, as bailadoras este ano, no me... os bailadores anos pasados Foron agaiteros que xa non estaban en vida Pero esta non decidimos facer yo en vida Exacto. Que tamén era algo que Hombre, bueno, polo menos que recolhamos o premio de, a, de, sí. a, a, O premio deron yo a Asociación Cultural Petapuco, non? Non, no, realmente a Foriada Fonsagrada Como festival ah. de, Deron yo a Foriada sí, nos, sí. claro, nos estamos detrás claro. A pasar de unha media de 24 anos Mais ou menos Pois pues, facendo iso, pois pues, bueno É un, é un orgullo vale, sí, vale. A Asociación tamén Fai outras cousas Como son ciclos mm. eh, Hasta fai poucos Estivamos facendo O ciclo do mestre Mateo mm. Mm. Eh, Todo e Pero bueno Digamos que o que máis labor nos dá Hasta Hasta o último momento E meses antes e a foliada de Afonso Grande. Por por aloxamento, claro, por o sí, sí, das persoas que convidades e as persoas tamén, que participan, claro. Tamén, tamén, que eso é, que... é unha intendencia, por así dicirlo, que eh. compre compre mellorar dar poñerlle moi bon bocado. Moi ben. Bueno, pois que che vou dicir que, que para nós é un prazer e unha honra terte aquí cada 2 por 3 que, que nos intentamos comentar contigo porque además récibenos moi amablemente e eh, eh, sempre nos informas moi detenidamente, moi detalladamente de todo o que vas a fazer por certo, claro. agardamos nada, que os nosos hoy... nada, e eso como, como último tamén destacar así de, de ultimísimas que sí, sí, eh, este ano tamén como que nos arriesgamos bastante a, a, bueno a, pode ser bastante arriesgado pero, uh -huh. pero o, a noite do Benres como que decidimos etiquetar así a, as músicas dos uh -huh. nosos diseños uh -huh. porque abrimos el campo, siempre traíamos a gente de Asturias, uh -huh. eh, pues como estemos de lado, pues siempre dar importancia a esa, a esa parte asturiana, uh -huh. pero este año decidimos a tener una noche de veras únicamente, de, digamos que abrimos campo, introdujimos uh -huh. a Omiri, que Omiri sí que es portugués, uh -huh. eh, de Portugal el LR, y bueno, pola vila pola vila xa se entende que que que junquera, é homenaxe a que pa junquera que estará ali presente tamén. Ah, mira, quepa. Vi, eh, sí, Ben Kepa, junquera, Kepa, eh, uh -huh. que pa junquera, mira quepa, este museu tamén uh -huh. todo eso. Uh -huh. Servado, amañado e estará presente ali, porque bueno. tamén vai presentar o seu libro Verpisto, se ben riso tamén. Bueno, perfecto, eh, vai, vai ser un vai un cheo total, seguro. E se vai ser bastante bonito. Bueno, pois pues, o Gaia que teñades un, un bon tempo e, e, e disfrutedes de, de, de ese acto que é un, un cúmulo de culturas, Asturias, Galicia Portugal, e Portugal, e, e tamén o País Yo Vasco, porque o País Vasco claro. ven aí co, Epa, co seu chescolari, non? Si, si, si, así que por eso digo que esta no arriscámonos algo e decimos o solo abrindo a, as portas a toda a xente eh, bueno Mundo sí, cultural, perfecto, ademais Sí, señor cultural, sí. No, no, Bueno, pois moitos parabéns, Adrián A ti e todo o equipazo que, que, que seguro que E te, te tendes moitísimos muitís, Persoas que están ao teu carón pa, Traballando para que todo eso saia Con, con moi bo... estamos As, As últimas semanas sempre son duras Pero sempre con ilusión Moita sorte, e moitos éxitos Pois pues, moitas gracias e igualmente Pois pues, este... esta noite chamando por WhatsApp, chamando o teléfono de, de sí, Álvaro Álvro Do... así ah, chamase Álvaro chama... sí. o, o, o chaval este que entrevistamos Bueno vamos a despedirte pois pues, coa foliada como, como... igual que comenzamos pois pues, outra te... vez outra foli... outra poleadafolliada cantada por uns grandes artistas galegos Veña con esta foliada vamos a irnos pero antes quero dicir que o día 2 hai o certamen de poesía en Rosalía de Castro así que toda que queira acercarse pode achegarse á rúa Federico Soler número 71 así que eh, esto foi Galegos Novais de Radio Sanboy Xulio, moitas grazas mm, Queridos ointes, que pase unha feliz semana me parece que a semana que ven o día 7, me parece que non poderemos ter, parece que hai sí. festa para todos por lo tanto, ademais, está purísima e todo eso eh, bueno, non sei, coido, xa non lo confirmará xa non noso... lo confirmará xa non lo confirmará o noso director pero en principio o Bindeiro Xoves mm, posiblemente tenhamos festa, eh, por lo tanto, damos llevo a vostedes tamén punto. Queridos ointes, que teñen unha feliz semana e eh, atrovindeiro xoves, que non será o que faz o díxete, pero sí o